A távolban láttam a rast, ahol dév volt, és a sík középnyugati nyugati tájat. Láttam a Rustól nem túl távol lévő United Center-t is, ahol a Blackhawks éppen megnyerte a jégkoromban létező legnagyobb elismerést. Az égen tüzi játék pattogott. Egész Chicago ünnepelt, én pedig az ablakban álltam és sírtam. Másnap reggel, amikor megérkeztem Dév szobájába, nem emlékezett rá, hogy a Black Hawks győzött. Arra sem emlékezett, hogy nézte, és arra sem, hogy Bred meglátogatta, hogy együtt ültek és pizzáztak, és hogy a kedvenc játékosa, Patrick Kane szerezte a győztes gólt. A nap végén Dévnek írt levelek egyre fontosabbá váltak. Ha visszatér közénk, elolvashatja őket, és megértheti mindent keresztül